Zun alduzu egin oiz, GAFA konzeptua, ez du betaurreko egin zerikusedik. GAFA, Estatuatuetako lau konpainia ondiren lendabiziko izkiekin osaturiko berria da. Alegia, Google, Apple, Facebook eta Amazon. GAFA. Pasaren aguztuan, biarritzen egin zen gezazpi taldearen bilieran, Frantziako errepublikako persidentak esan zuen, igo egin beharko litzatekela konpainia horiek Europan ordaintzen duten zergako purua. Trumpek, Donald Trumpek, bereala erreplika Macron-Frantziarri. Hori eginezkero, Estatu Batuek ere, zergak igoko dizkiotela Ardo-Frantziarri. Mehatxu hori, neurri batean, gauzatu egingo Estatu Batuek, gaurko notizia da. Europak, Airbus Egaskin Ekoizleari, emandako legezkanpoko laguntzen kompensazio modura, Estatut batuek muga zergak gogortuko dituzte besteak beste ardoari, olio olioari, gaztari eta guiskari eta hor beste beste kaltetuak izango dira Espainia eta Frantzia. Baina ze pasako da len aipatu ditugun konpanya handi hoiekin Europa hau sartuko alda zer ga gehiago hartzeran? Ba gafa deituriko enpresa hien fiskalitatea saritzeko asmo daukagu. Egialda benetan zerga gutxi ordaintzen dutela Europan. Adibidez, gure kasuan Espainian edo Frantzian zenbat ordaintzen dute? Beti esaten da paradisu fiskalak baliatzen dituztela Googleek, Appleek, Facebookek, Amazonek zerga gutxiago ordaintzeko. Egialda hori Eta bigarren puntuna guzia, historikoki nola jokatu izan dute Espainiako eta Euskal Herriko erakundeek kanpoko konpainiak ona erakartzeko? Imaginatzen dugu, lendabiziko momentuan errastasunak emango zizkietela, baina kero, segial dute abantalla hoiek. Hori guztia lantzeko gurekin da Endika Labort, Euskal Herriko Unibertsiadeko ekonomia historia irakasilea momentu honetan, doktora dutza egiten ari dena Manchesterren. Endika Labort, egun honen Endika zarmuz. Bai, unan. Momentu zurbakoak batasunean jarraitzen duzu ez, da? Bai, bai, bai, bai. 31 arte bai, gero ikusiko da <laughs> ia jarraitzen dugun edo ez, edo misterio bada, misterio bada. Bai, bueno, bai. ikusiko dago misterio hiztartan geratzen den. Bueno, guke hor nahi dugu nazio enpresa handi hori buruz, bestea beste Google, Apple, Facebook, Amazon eta zergak. Egia alda zerga gutxi ordaintzen dutela edorta. Bueno, eh Habe, zer ega gutxi, zer ega dituzte, eta hartzen badugu dirua, mendokate ba, Espainian ordein dutakoa, Google App hauek, eba izan ziren, hori eta emasi euro. Ba, dirudi diru handia, diru antietatzen handia dela, baina, konparatzen badugu mugitzen duten, ba, diruko puru oso murgitza da. Ordun, e, alderatzen badugu ba pertsonek edo langileek ordaintzen dugun zerrekin mm -hmm. ez dut apenas eh ezer ordaintzen. Beraz, porzentak oso txikia dira. Oso txikia da, bai, eh pentsa ber pentsa ber dugu langileek ordaintzen dugunean gu, gure nominatik zuzenan hartzen dutela diru hori eta bai. hauek, ez, hauek daukatela oratzen sistema bat eta dirua mugitzen dutela hainbat enpresen artean nazerte nazerte mailan eta horrek egiten duena da ba bueno eh ba, jartzen diote horren ba, jarrepena egite eta hor askotan aipatzen dira ba, aipatu dozuen ba, paradiso paraiso fiskalak baina baita ere hor dago beste kontxetu bat dela elusio fiskal ez dela fraude de la e, aprobatzetzea ba, tarte gris horiek mm -hmm. ba zerga guztia ordaintzen dute. Horretan adituak dira, osea hor uh -huh. inbertsio handi egiten dute. Abokatu talde izugarri handia dituzte zeraz kitu legal horiek baliatzeko. <laughs> bai, bai, bai, askotan bai. ba hogasunak edo administrazioa baino e, baliabidegiak dituzte hori lortzeko. Mm -hmm. Hmm. E, zer uste duzu pixkate ikuspeki igual politiko egia izango da, baina Macronek esan zion Trumpi abuztuan e, biharritzen. zerga ga gehiago jarriko izki egu Europan lan egiteguten konpainia Amerikarrei? Jarriko izki, bai, dausartuko or... dira? A ber, zeu zer e, zer garen bat bai, eta gian emperesea hauek gila gorden dukudut, o sea, erraza da gila gorden zea. Gauza da, nire ustez, ia e, proposamen serio bat den, Hau da, fiskalitatea enpresen fiskalitateari ba, buelta bat emango dioten, ba, enpresatxikiek enpresat xikiek dituz ez, eta zerra ba kopurua ba eh hauen porsentaien al, porsentaiak aldatzen baditugu nahiko gehiagorditzen dute enpresa xikiek. Orduan, serio marka honak esandako da seriozki e, enpresandiak zergatuko dituztela edo apur bat ba populismo egitea, esan es ez ba, hau eingo dugu eta gero ezere ezerean gertatuko gertatuko da, da. Hordan, hori da nire nire duda marketing puntu bat dala e, eta sirrenik horretan geratuko da la uh -huh. ba, enpresa hauek duten boterea oso handia da eta estatu batzuk duten botera, baino ekonomikoa, baino handiago dute, askotan. Bueno, enpresa haumdi hauen, enpresa transnacional hauen presentzia ez da berria, orain hauetxe oso zoindartzu, baina enpresa transnacionalak betidan izan dira gure artean, beste-beste Euskal Herrian, eta dies ja, emeretzi mundu mundua ja Merretzigaren mendea mairan ja baziren ordurako ja Euskal Herrian, enpresa transnacionalak. E, nola jokatu dute administrazio desberniek transnacionalak irakartzeko? Hor, zuk, bere izan dituzu, edorta, la UEP bezala. Denabiziko EPA, izango litzetik, merretzigaren mendea mairan, ez da? Bai, hor... Orre... Haltzendu bakarrik euskalari peninsularra iparralde be, beste modu batean gordatu izan da, da, baina bai hartzen badugu e, e, euskolarria, ba bueno, e, Karlistadaren bukaeran ba, emoten dena da liberalismoaren ideia hori atuta, ba merkatuen libresezioa, aduanak e, jartzeako estan, proteksionismoa egon sala ba, frankismoaren frankismoren artean, proteksionismoa da atzerriko enpresak ba, mugatzea, ezta? Uh -huh. Eta Al ere, etorri ziren ba, enpresa batzuk, bat gehienez bat eh metzaritzadari lotuta. Hor da hor konera, Belga eta bueno, bai. aliron hori ba garai horretatik dator. E, ba, bueno, enpresa britaneak zirela, ba ba eskerraldean ba, altzairua lantzen zutenak eta eh dira bideltzen zutena. Uh -huh. Eta hori izango litzateke ba lehenengo fasea eta bai etorri ziren eta askotan ba etorri ziren eh e naturbalibide eksplotatzeko. Uh -huh. da hori izan plantamendua. Beraz, lenabiziko gai hori, lenabiziko garaia hori izango da 19. menda mailara, batez ere Bizkaiko ezkarralden emango da eta, bueno, ba, Etorreko dira nazioarteko enpresak, ba, ustiatzera meategiak eta, gero, meategi hori eraman, meategi horirako zera hor lortzen dutena, meatzara eramango dute beraien herri aldetara lantzera, ezta? Hori da lenabiziko garaian gertutako dena. Egingo dugu tarte txiki bat trafikoaren berri jasotzeko, e, ze berri errepietan orduanetan izarrin sautzi? Ba, kontuz, Getxona Bizkaia 637 errepidean bi arteko istripoa izandena eta herri bat oo topatzen aridik bilborako bidean, eta bestetik bizkaia 6-0 lau errepidean ere harreta, erandion loiurakon oranzkoan, hiru autoren talka garabia lanean ari delako segurtasun saialaren arabera. Historikokin, holo jokatu dute administrazio desberriinek transnacionalak erakartzeko, Euskal Herrian eta Espainian, ari gara astartzen gaia hendika labortekin, lendabiziko epea beraz meretzigarren bende amai erakoa, bigarren bat, gerra zibila amaitu zenetik, mila beratzen da hogeitea meretzitik, mila bederatzen da berrogeitea mer Bai, hor eh, dagoen planifikazioa dela, bueno, frankok eh, aukeratzen du, no, frankismoak aukeratzen du eta dela eh, bertoneko eztu, berton guztiagin eta egiten dena da askotan eh, atzerriko enpresak zeudenak nasionalizatu, ba, bueno, hor zegoen ITT, eh, zela telefonika, bueno, ba, hori nasionalizatu zuten franki, eta holoko enpresa, baina, bueno, plantamendu garrahi horretan zan eh, atzerriko enpresak eh, kanporatzea edo utzinez mugatzea, mm -hmm. baina hori oso harien bukatuzan ba bigarren mundu gerosten mundu mailan beste dinamika batean sartu zalako eta eh hor eh markadan ba puntu bat aldaketa bat. Bai. Gero ja eh autarkiaren garaia bukatuko da 1959an da urtean eta hor da estabilizazio plana diturikoa eta garai hortan e, erorri ziren guregana gaur egun oraindik ere ikur diren hiru automozio enpresa Araban eta Nafarroan. Endika. Bai. Hor, bueno, hor egitendana da, bueno, e, atzerriko enpresen estrategia da, bueno, kokatuko gara e, hainbat eh herrialdetan eta bueno, hor e, Espainiaresutua bueno, planteatuzu també tere estrategiko moduan eta egin zuten asan, ba sartzea eta egitea ba, e, akordioak bertoko enpresa txikiekin. Eta Badauz, ba, ba aipatuto dituzun bi kasu, da 1990 1990 1930 ba bueno, gero Mercedes-Benz eta Sangosana eta hor sortu izan Imoza enpresa, eta lortu akordioa eh bueno, eh Auto dekkak w furgoneta ekoizteko nahiko formatuko izan zirela gare, garei horretan. Uhum. Horrela lortu zuten ona, em, beste marka batekin ekoizpena egitea eta gero ja 70ko markadan, dan emoten da aldaketa aldaketan dia. Satik ba gasten dira enpresa, buena suerte con empresa, casoetan eh, Mercedes Ba, Bertoako enpresa hori ja erosten eta e, bilagatzen gaur egun modun ezagutzen dugun Mercedes, ezta? Mm -hmm. e, gauza bere gazta izan hartzen badugu, bagartatzen dana, e, Michelin Michelin, da Michelin enpresa. Michelin, bai. Handia, mm -hmm. Bai, hor e, dago safen enpresa eta egiten dutena da, ba, bueno, e, lortzen dut akordio bat, da Michelin hor e, gazta izaneko Eta gero beste baitare autogitzari lotutako beste enpresa, ba hor dago hauzi, e, Iruñan, sortzen dala automobiles de turismo hispano inglesez, asiran dagoela lotuta haustin eta morrezekin, e, eta egiten dutena da, ba, bertoko enpresarekin erekin, e, ba atzerriko enpresa, ba, autorik eko iztu, gero zeat zartzen da, eta gero eak krisian zartzen danean zeat, Bostwagen eta hordakogo ba, landaen eta bueno, polo famatuak orrekostuak ek, ekostuak izen direla eta bar. Dinamika hau berez e, mundu oso motten zen, mm -hmm. Garaiio erretan nazioartean mugitzeko edo e, e, produkan muitzeko baseden muak, deiz da gero muga txikiagoak eta orduan e, enpresak herrialde bateko merkatuan sartzeko egin bezutan esan, han e, esarri egoizpenea. Eta normalean egiten zan ba bueno, ba bertoko e, beste enpresa batekin ba batuz. Eta adibidez, txinak bere garapenean hori gindu. E, txinan enpresa bat jartzeko e, plantemenduazan, gura da zu hemen lantegi ba jarri? Bai. Bale, jarri dezakezu baina bazkide baskide etxinatare batekin aliatu bazara. eta horrela egin egintzen hori esan bezala garaia horetan, estabilizazio planaren garaian, 60ko, ba 50ko, 60ko dan, e, bertako eh ekoizleekin eh akordioa egin. Bai, eta bueno, hor bait ere azpimarratu berda, ba, zein izan zen administrazioaren jokaera testuinguru honetan. Hor, ba, hartzen badugu ba, Arabako kasua, eh ba planteamendu izan ba, merke merke. Bai. Gero E, bai, e, Araban, bueno, hor e, e, basoaketen fiskalitate hor bere eh foru fiskalitatea biztegiak Gipuzkoan, ez? De provintzia traidores irrelako eta bueno, zer ba, gala fran, Frankismo garaian gaudela, eh. Beraz, eh bai, bai, bai, Gipuzkoa bai, bai, bai. eta bizkaia, provintzia traidoresak zirelako ez zeukaden eskubide hori, baina Araban bai. Araban bai, uh -huh. eta bueno, hor ba zer gala hontzak, esentzioak eta baita ere eh da e, negozio zuz, zuzena zegoela, ba administrazioko jendea eta enpresa, naserteko enpresa horren harteko, ba, buruzak ekin. Ba, gazteizko edo arabako augazoneko ardurudunak haiekin zuzenean negoziatzea enpresa, em, enpresa hori erakartzeko. Eta hori izan zen, ba, bueno, gara horretan ba, egin e, enpresa edo kampoin bertzioa, gaur egun esaten dago moduan, kampoin bertzioa erakaltzeko modua. Aha, berat, e, hori, ba, Frankismoko egintariek, bidea errastu zieten, Mercedesi, Micheline, Araban zabaltzeko, edo Nafarroan, ba, bueno, Austin, Morris, denabiziko momentuan, eta gero ya ba, Volkswagen denborarekin, ez da? Bueno, hmm. hori da, irugarren epea, eta geratzen zaigu laguarren epea bat, ez da? E, mila beratzen dira urogitamezortzigarren urtetik, gaur egunerartekoa, izango litzatekena. Bai, hor. Garen txutxuta hartzean eserteko testu ingurua, e, e, garei horretatik aurrera, gertatzen dena da liberalizatzen direla merkatuak horrek zer esan nahi du. E, errelde baten eko istu eta bestean saltzeko e, trabak murriztzen direla, betzen badagoa, Europa batasuna gaur egun da horren paradigma. E, ez dugu, hemen eko ez dugu zertan ordeun behar Italiako osergak ez da? Mm -hmm ba, oleko te, ideiak orokortzen dira eta horregatik, e, ba, bueno, herrialdeek e, egiten dutena da, bueno, merketaritzari e, trabak kentzea, poliki, poliki. Zein da, e, berton moten den, ba, politika, bueno, e, azteko, ba, internaliziozio prozesu bat azten da, e, merkatuari, ba, ateak zabaltzen da, eta horregatzen e, dena da, Leia dagoela. Uhum. Leia e, lurraldeen artean. Orduan, testo unguer horretan segiten dute, bueno, ja, e, hartzen badugu, ba, Euskadiko edo Nafarroko e, foru, Euskadiko e, foroeldun diak eta Nafarroko foroeldun diak, ba dukate bat dela fiskalidadea bai. eta, ba, jarritzen dute mundu maien emoten den e, erraminta bat dela sozietate zerga murriztea. ta hartzen badugu azken berroita marrorteak mundu guztian, sosietaz eserga hori, morustu dira. Orla, estatu, idea errastu zaila baitera, kompainia handia huai. Bai, eh, adibide bat izateko, eh, hartzen badugu estatu batuak, eh, bigarra mundu garra ostean, uh -huh. ba, sosietaz zerga zen, iam noeko berroita marra, bai? edo antzeko zerbait ez dakat justu datumen, eta eta baita ere IRPF-ea edo PFsa baitereu soltu besan eta egiten da denbora guztian murriztu. Eta beste e, erreminta bat enpresak erakartzeko nazioteko ba implantaziore erakartzeko dela, ba bueno, hasierako eh nazirteko enpresori sartzen denean lehorralde batean, ba urteetan egiten dena da bonifikazioa. Hor uh -huh. da, ba zer gutse ordendu eta baita ere desgravasioak. Eh, ba, bueno, asira batean laguntzeko enpresa eh, hori ezartzen. Eta hori hemen enmonda eta bueno, baita ere hor horoko horri izan da ba, mende baldean. Bai, e, mila beratzen dira gaur adibide arteko izanetik, gaur horretako adibide bat izanetik, da ebu adibidez arabara helduzen, mila beratzen da lau, lau, laurogei tamar garren urtaren inguruan gutxi gara beraz, da? Bai, hori, ba, bueno, porrot baten, ba, adibide bat da. E, Larogei tamasean, ba, bueno, enteatu zen da, da egu enpresako em, hori erra, ba, bueno, araban esartzea, bueno, ba, garbi gaiok egiteko, eta hainbat gauzak ikusteko eta bueno, e, hor e, gertatu zen asan ba, jauru haritzak lehiatu zuela beste lurraldeekin inbertsio hori erakartzeko. Mm -hmm. e, Horretarako diru laguntza zuzenak e, eta zekako e, ja, e, jarri ziren, eta e, horrela da egu torri zan gasteizera, baina E, Leia honetan, ba, legez kanpoko zirela esan zuen eropar batasunak. Orduan, ja, hasieratik azieratik, hasi ba, azier, azizan prozesu hori, eta gero gertatzen dena da, 2000 garren urtean edo, emoten da, bueno, mazortzian eta 2000 ba, e, urtean emoten da, mundu krisi bat, bat ezbe, korean eragina dukona eta, ba, gertatzen dena da, dago da, bai esartzen dela, baina oso denbora gutxi irauten duela martzen. Uhum. Eta hori da, ba, bueno, porro baten adibidea, baina eh, hainbat lurraldetan emoten, emoten dana. Eskotan, enpresi eh, asko errasten zein, esoteko enpresi hauei eh, leku baten ezartzea, baina gauza da, zein da kompromesua eh, berto goteko, eto eh, askotan epotzen eh, dira lan posto, baina ez bakarit lan posto, beste elementu batzuk, ze aportazio egiten dio ba, eskualdeko ekonomiari, Eta bueno, hori da gaur egun dagoen Bai. Bueno, ba baliatu dugu pixka bate gaur egun gogoera, esan dugu hasieran Google, Apple, Facebook, Amazon hori da, hoe edira gaur egun e, munduan indarra daukaten konpainiak, munduan barna zabaltzen ari direnak eta bueno, puntu ba, bia.punto horratate pizka itxupegi historikoa eman izan dugu aztartu dugu ba Euskarriari an nola jokatu izan dena atzerriko markak, atzerriko enpresak erakartzeko eta hemen hemen hartzeko. Hendika hemen utziko dugu, eh aipatu krisia, krisiak, krisiak dira etengabe aipatzen diren hitzak, orain badaude krisi berri baten inguruko arrabotsak edo notiziak, zurrumurruak. Bueno, Eh, izango dugu betarik itza egite, korretaz, baina ze uste dut, daukala, orain datorren krisi hots berri horrek edo... A ber, eh, ekonomistok eh, ez dugu lako berezko bola bat. Ja, asmatzeko ze pasako denez. Ez, eta askotan, ba, bueno, oso honak gara pasatu zena asaltzeko bai. baina etorriko den asaltzeko oso txartakara. Hori <laughs> aipatu bada bai. Da. Bueno, va ba, ba ikusiko dugu eh egunez egun aste joango gara. Aste hartzen. Hendika labort ekonomia historia irakastela ezkarrek asko seguiko dugu. Vale, augur. aur. Aur hendika.